Rekin, uh, egun politak eta horrek kudaratek hartzen gaitu, badira pestak, bada festivala, ea acestetak festibala eta prezeski orta sitz egiteko, ordu gueneko etxe gara, eberaz, ea acestetako lehen dakaria. Egun antzuri. Iartxezta ja, festibala, urtero, programazio polit bat ekin etortzen dena, urten ez dira atera izen oiek, urtenak goetatzen ditugunak, eta manera berezi batez hobiltzen ziste horrengoan zuen festibala zalean ganat hori egtan dueneko etxe gara? Bai, hori da, gure desmartza urten izan da programazioa, programazio musikala eta kulturala horroak. E, azkenik azkenik ertzea, lehenik kasek gira konferentziekin una hainbat hain adituen izenak zabalduitugun, eta gure hilduak orten izango ziren eta zen landuko genituen. Eta beraz hurain heldu gira programazioarekin, azkenik, e eta desmartza bat da festibalean, erabaki bat izan da. Eta beraz, ortengo programazioan modu berezi baten e aurkeztuko dugu, e hemen euskaliketan erratietan errangu dut lendabiziko izena, eta gero izango da pistaioko bat, eraman gaituena hostilal eta hostilalean e programazio osoa plazaratuko dugu. Pistai Joko bat, epatu duzu, Pistai bat nola pasatzen da programazio baten uh, plazarazteko, azken finean, badakigu baduzulea irudimena olako gozietan, zer ratxeman duzue? Beraz, gaur nik izango lan lehen taldea, festeoan izango da, izango da, kas bad, eta biherren taldea jakiteko, berkodaiuan uh, baionara, uh, Pirren ostatuan eta Pirren Oztatuan nun izango da, biherren taldearen izena idatzia. Eta horren ondotik, uh, beraz, gaur seietan, Uh, gure sare sozial eta eta interneten beste bideo batteako dugu, Nun sinak berak uh, egango duen astearteko taldean nu izango den selekutan eta ola izango pistajoko bat eraango gaituena otirlarte. Ostiallarte egunero beraz talde bat plazaratuko duzen, behintz eta fitxaburu lodioiak nola atmaten da talde bat uh, pikat espicatzeko ere bai entzulei, ipate harttu nahi dutenek nola atmaten dute uh, beh, pista funts du talde eh iludi menavercoté il a ea, quitté se, c'est c'est boulou ma eta nun eman eman dugun uh, izen hori uh, pyrenées les abis qui izango les ez pyrenées du gauche Bizkitxik izidatziko, orti da. Eta gisa guziz, atxematen ezpadute ere sinak uh, berak errango duari bestegunekoa nun izango den, berak ere errango du bere ustatuan, zein izan den uh, taldea. Eta ba, deia zabaltzen dugu, uh, parte hartu nahi duten guztiei, ea saresozialetan eta ea atxematen duten pista joko hori, eta ea talde guztiak atxematen dituzten egunez egun, e, berazikusko dugu nola erantzuten duendeak duen eta, eta martxan den. Manera bat, bai, artxezta festibala, bepiskat, oraindik gilago gizarteratzeko funtsian bizki parte hartza irada festibala hori batakigu, manera bat, gero jende gilago implikatzeko? Bai, bai, herabat, e, festibala jendea implikatzeko, baina bat, e, festivalari emateko erritarrik uspegia, edo azkenan erri proiektu bat da, beraz nahi ginuen jende jende normalak, edo gure, gure publikoa zenak, edo gure inguruko, inguruko pertsonak zirenak, ba, parte hartzea anuntzi horretan, programazioan anuntzi horretan. Eta bera, saia eman diegu ekingo dute, beti izan dira pertsona batzola zola otatu ditugunak, hainbat agazuean gati, festebarretik ur bilizileako, eta utziko zaituztegu deskubritzen bestak zen izango diren. Bideoan ikusuko dituzu zein diren, eta ikusuko piskat festebalaren e, oso edo irudikatzen duten pertsona diren lapertzatzen dugu. Bide uh, aldaketa bat ez dugu eganen, baina ala ere um, bada, nuaren, programazioan atreduzu lehenik ez da baidak, horrein taldetarat gira, festibalak badual ere ikuspegi bat behitz be, plantan ezartzeko sedea aurten? E, bai bada ikuspegi bat, berbada Kampoari begira gehiago plaza nahi duguna, barrenari begira urtetan ezan duguna, eta izan dena desmartza bat eta lanketa bat urtetan egin dena, baina aurten egia da nahi dugula hori azpi Uh, azkenan horregatik egiten dudalako festibala, egiten uh, dudalako festibala ba, erri proiektua delako, erri, erriaren beharrei erantzuteko, egitarren beharrei erantzuteko Eta hori nahi dugu uh, entzinera eman, horrega egitulako ezberdin zen ere bai beste festivaletatik uh, Gu girelako beste festivalak bezalakoa eta hogetan frogatzen dugu bai Konferentziai uh, garantzia emanez, bai programazioa ho, nola plazaratuko dugu no, Pista jokorren bitartez eta egitak parte eraziz, beraz guretzak garantizo da bai Errandu zuen eko txekarai, kasbat taldea izan entzela beraz festivalan, lehen taldea jakiten duguna EHZ-eta festivaletik hori e, ere bai, autu bat da euskal talde bat, orain axte behintzat buketeetan zagezen nahi bili, behit zeldu duena esena gainerat eta e, jikitan da jende askore bai kasbat kas ikusteko, autu bat da, euskal talde talde bat, be, lehen lehenik prasaratzea hoktan. Uh, bai, autu bat, autu bat bada, bazen talde bat uh, gustuko ginuena eta gogoko ginuena eta jendeak ere bai. Ba, talde bat uh, bat urtezen zen ikusi eta, eta bai gure etzat bat da, e, boronate bat izan da. Eta gero oroak beste taldeetan eta gertuko denetan, beti izmea, saiatzen gira pentsatzen dugunaren arabera, eta guri gure hilduen arabera eta baloren arabera egitea ere bai gure programazioan, eizta gero errealitateak agapatzen gaituen batzutan. Baina bide horretan egin aizan da hau eta bide horretan egin izan dira bere bai, gero etorriko direnak. Ebe, eneko txegara eskarr zuko zaitugu gure galderak erantzunik, beraz Minesker? Minesker Min